Hej och välkomna åter till Mystiska Radion. Jag heter Peter Eskladungskär och ska agera programledare för dagens program. Idag ska vi tala om De Upplysta, en hemlig grupp. Illuminati, Illuminatorden, var en sammanslutning som grundades den 1 maj 1776 av Adam Wiesha Uppt, juvis professor Ingolstad. Enligt vissa uppgifter skulle syftet med Illuminatorden ha varit att genom ett hemligt sällskap styra världen. Orden förbjöds av Bayerska staten år 1785 och år 1790 upplöstes den officiellt Vis ha upp kopierade ordens organisation från frimurarna och dess författning följde Jesuitordens mönster Helt syfte att främja förståndsupplysning, sedlighet och politisk frihet I själva verket var målet ett annat, något som endast uppenbarades för den innersta kretsen Målet var att etablera den nya världsorden, även känd som, ljusets era är avgörligt vilket innebar en global regering och etablerandet av ett världsutopi. Det finns även andra som spekulerar att illuminationens slutmål är etablerandet av en global diktatur i form av nazisternas Tyskland eller kommunisternas Ryssland. Man vet ännu inte hela sanningen. Man sökte sina medlemmar främst vid olika universitet. I syfte att uppnå legitimitet inleddes 16 juli 1782 ett samarbete med frimurarna. Illuminati hade nu 3 miljoner potentiella medlemmar, vilket utnyttjades så tillvida att många frimurare recepuerade Illuminati och tvärtom. Illuminatis egentliga syfte hölls dock begränsat till en mycket begränsad del och det mesta tyder på att ordens egentliga syfte var något annat. Något som endast Haupt själv och ett par nära förtrogna kände till. Detta var ett medvetet drag av Haupt som var mycket väl medveten om att staten inte såg med blida ögon på upprorsmakare. I början av illuminatis existens växte man inte särskilt snabbt. Men efterhand som Haupt utformade den lärare som skulle bibringas de nya medlemmarna ökade intresset. Då herr Adolf von Knigge blev medlem utbredde sig emellertid illuminaterna ej enbart över Tyskland utan även i viss mån till andra europeiska länder. De kunde snart bland sina medlemmar uppvisa mer än inom litteraturen och det politiska livet framstående personer. De av uppt och Wunknigge utarbetade ceremonierna var med nutidens mått mätt hemligen pompösa. En egenhet var att medlemmarna i allmänhet är klassiska ordensnamn, såsom Sokrates, Alcibiades, Kato, Marius O. Dylikt. Vrishaupt själv kallade sig Spartakus och Wunknigge Pheil of Konstans är i ordens språket mot från forntiden lånade benämningar. Munchen blev Atena, Ingolstad Tephesus, Bayern Graescha, Österrika Egyptus och så vidare. Syftet med detta var att förhindra insyn av myndighet. Då ordens antimonarkiska strävanden blev bekanta för Bayerns regering utbröt 1785 en tillintetgörande förföljelse mot lokala illuminator. Vrishaupt förlorade sin professur och måste lämna landet. Wundknege hade missnöjd med ledningen. Redan året före lämnat orden. Låt oss ta en närmare titt på illuminationen här i Sverige. I Sverige upprättades en filial av Karl Boscheman. Boscheman var nära vän med hertig Karl och lyckades intressera den liksom många av rikets förnämma män och kvinnor. Gustav Ivadolf drogs också till Illuminati. Men då de svenska myndigheterna kom under med vad de stod för upphörda all verksamhet. Emellertid har sannolikt Bohemans ordens tillhörighet förväxlats med en annan person. Boscheman var förutom frimurare, även medlem i två andra ordensällskap, Asiatisk asiatiske bröden och en ludd, men däremot inte Bayerska Illuminati. Illuminati i Avignon på 1700-talet, som var mystiker och alkemister hade, trots namnet, ingenting ideologiskt gemensamt med de Bayerska Illuminati. Avignon Illuminati förväxlas ibland med asiatiska bröderna, vilket kan förklara hur förväxlingen kan ha skett i flera steg. Det finns många olika konspirationsteorier om illuminati och dess historia. Under 1700-talet anklagade Jesuiten Augustin Barwell illuminati för att ligga bakom franska revolutionen. Illuminatorden omgärdas av ett flertal konspirationsteorier, ofta under namnet den nya världsordningen. Dessa teorier är mycket populära bland högerextrema och ytterkanten av den kristna högen i USA. New World Order brukar associeras till Novus Orosiklorum även om detta är en felaktig översättning. Novus Orosiklorum står snarare för betydelsen den nya tidens ordning. Novus Orosiklorum står på den amerikanska en-dollarskedeln tillsammans med vad som anses vara illuminatis symbol ögat på toppen av pyramiden. Där står det även anuit koeptis vilket ungefär betyder kolon citationstecken vårt uppdrag är framgångrikt. Läggs symbolen hexagrammet i rätt ställning och vem på denna bild pekar varje hörn mot varsin bokstav som tillsammans med de andra bokstäverna bildar ordet, mason. Illuminati ska enligt andra teorier inte bara ha överlevt förföljelserna utan vuxit till en världsomspännande organisation. De har en så stor makt och legat bakom både franska revolutionen och ryska revolutionen 1917. Idag kan endast ett fåtal personer få kännedom om Illuminati och det är de bröder som uppnått 11e-graden inom frimur här orden. E Först där blir det ända tidigare tillsynes kristna orden än orden av en annan karaktär. Idag finns det 32 personer i Sverige som innehar denna grad och det är av den enkla anledningen att man idag mer anser Illuminati vara förgången. Det var allt vi hade tid för idag. Mitt namn var Peter Eskladum och du har lyssnat på Mystiska radion. Hej då!